205 koffínvatn frá Egils er hotlasti orkudrykkurinn á markaðnum en það eini heldur en aðeins þrjú efni. Náttúrulegt koffín, náttúrulegt bragðefni og íslenskt kolsýrt vatn. Þessi drikkur er því talsvert hotlari en aðrir orkudrykkir á markaðnum og einnig tannvæn. Gleisjarkinn léttginnið er fyrsta létt sterkvíni sem hefur verið framlegt á Íslandi. Léttginnið þeirra er fullkomið í aðstæður þar sem fólk er ekki að drekka en vill vera með í stemningun Léttginið blandast eins og hefðbundið ginn í tónik eða bara hvaða blöndu sem þið finnst best að drekka með gini. Glaciergin léttginið fæst á Glaciergin.ris í melabúðinni hrím, dim og Eppal. Narverðar stofan og stikkisól með veitingastaður og heimsmæli í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vestulandið og mæli eindriðið með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastað. Fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á hilsu og að næra sig vel, þá mæli ég með að kíkja í frægið, hilsu deildina í fjarðaköpum. Ert ég vandræðum með að finna réttu jólagjöfuna fyrir einhvern sem við þykir væntum? Hjá fitnessport á smiðju vegi 6 færðu gjafabref sem eru frábarkjöf fyrir alla sem vilja hugsa um hilsuna og með öllum gjafabrefum hjá fitnessport fylgir æfingabólur, hristibrúsi og prótin frýtt með.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 Hefur þið, ég er búinn að vera að kikja á, á því þessa dagan, er búinn að vera að sjá því ráður hann? Hvernig var að leika, hvernig var að leika, ég um að segja, spiltan stjórnmálumann? Þetta var bara mjög gaman. Nei, ekki? <laughs> jú, jú. Þetta var svona, já, þetta var svona saman surraður íhalsmaður af gamla af gamla skólanum. <laughs> fannst eitthvað sjálfur verið í honum? <laughs> Jú, það er nátt að alltaf eitthvað að sjálfum manni í öllu sem að gerast sko <laughs> Nei, mér fannst svona. Eh hann svona svo einstrengingslegur sko. Já. Ah. Og hérna en hafði samt svona ákveðna veikleika. <laughs> mhm. Mm hvernig er að breggðast hér? Er í búna að tala við Óláf Þara hérna, varri svolta tala um þetta hvernig væri að leika Íllmenni eða einhvern tónum að svona, hann saði stundum að það var þið smár hættur um að finna sjálfans í því en hvernig er þú út að leikakut sem er kannski mjög ólíkur þér, hvað gerir til að setja það í hlutverkið? Ég maður er auðvitað tínir bara allt til sem að maður hugsanlega getur náð í sko, hvað sem það er úr bókum, bíómyndum, sjónvarpi eða úr lífinu sjálfu og svo mm -hmm. leita maður bara inn í sjálfansi og úr þessu smíðarmaður karakter. Mhm. Mm já, já Þannig að auðvitað má búna fara í gegnum man séi svona, svona, svona stóran pakka í gegnum gegnum tíðina þannig að það er svona eitt og annað sem að auðvitað stuðlar mann í, í leitinni. Mhm. Mm þannig að nú marka, hverjir eru áttu er eitthvaur upphaldskarakter sem þú hefur leikið? <laughs> Hann var sko, þetta er svona Það er oft eins og leikar að kannski svara að það að sákarættur sem ég er að leika þá stundina, sko. Já, í mitt. Það er náttúrulega yfir tekur þetta allir lífið en, en auðvitað hafa því áhrif á mann, sko. Mm -hmm. Og hérna, já, já, já ég á einhverja nokkra sem að eru standamanni svona hjartanær, mm -hmm. já, já. En hverju stöðum getur nefnt? Já, ég leg nú í góður í síningu sem heit Abel Snorkóbyr 1, sem mm -hmm. ég og Arnar Jónsson lékum 1998, mm -hmm. Það má ár leik ég Lena í mýs og menn og fyrir nokkrum árum leik ég í leikandi sem mitt er raukt, þá leik ég Rothko le listmálara, vorum bara tveiri því, ég og Hilma Guðvansson. Mm -hmm. Og svona undarförnum árum, þá vorum við að leikaðar ykkar þriðja, ég leik ég þar Hastings, Hasting, ha Hastingur var hann kallaður og svo vorum við Vanja frænda í fyrra og leik gamla kallinn þar og Mm -hmm. þannig að þetta er svona þetta er svona svona alltaf hef verið mikið í söngleikjum líka mm -hmm. söngfýlaran á þakinu og vesalingana og mm -hmm. var í superstar og ég heyriði á þeir núna þegar þú ertu að nefna alltaf þess að að það er reynilega bara sá sem þú að leggja hverju sinni já, maður er alltaf að reynilega að leggja allt sem að maður á, á í hvern og í karatir já. hverju sinni sko, en en auðvitað eru við sko mi súna djúpir. Mhm. Mm og og það er eitthunnig þannig að, að svona það sem það sem fer dýfst. Það er svona eitthunnig situr dalti í hjarta roðunum. Mhm. Mm Þó að það er eitthunnig öðruvísi heldur enn kanskje comedian sem að hann minnist sem eitthunnig nei var ós, óskaplega gaman. Einmitt, einmitt. En hvern, hvernig er þetta að er að leika á sviðu og maður er að leika uh, ef að síningi verður mjög vinsal? Og þú er að leika eitthvað í, sem 200 það það lítur, lítur að það skilti þið eitthvað. Maður lítur að þú eru að nota einhverja taktík til að fara ekki að fá rosalega mikla leið á því að leika þetta hlutur einu svona enn. Eða? Ja, ja. Það er erfiðast að þessi leikarinn gerir, það er endur taka. Það er mitt. Og það kom að þú staðfer líka eftir hvernig stikkin er og stundum er alltaf bara ótúlega gaman að koma að þessu mm -hmm. og ég þó að sé á hverju kvöldi þetta er bara auðvitað er þessu vinna mm -hmm. sem þú mætir í mm -hmm. og svo fer þetta eftir viðbröðunum líka ef að salurinn er mjög skemmtilegur og góður þá bara verður starfið helmingi léttara Já. og en auðvitað hafa komið tímabil það sem að sem að það sem að maður höfðu verið í síningu sem hefðu gengið og maður, maður þetta er kannski ekki alveg uppbóðsíningi manns. Það, ég nefnið ekki nöfn, sko. Nei, nefnit, nefnit. ég er bara, ég hugsa þetta, sko, hérna, þetta lítur að, lítur að vera svolítið sérst að, sko, mítur ímyndar sér þessi rosa gaman þegar að búa að vera æfa og púsla og svo kemur frumsýning og svo aftur og svo aftur, en síðan þegar þetta fer að vera mjög vinsælt að lítur að síga og snundum að sí. Já, það gerir það. Mm. <laughs> en Hvernig þá er þá þamar að beita af því ma er náttlæg proffi mm -hmm. þá þar ma náttlæg beita bara sinni kunnáttu og getu og og reynslu mm -hmm. til að láta það ekki taka sig niður. Er þetta eitthvað þegar að því ég velti fyrir mér þegar þegar að vera að kenna leiklist í leiklistarskóla eða Er já. þetta eitthvað sem er sem er farið í? Já, já. Þetta er þúst og svo náttlæg þjálfast þetta og ma getur heldur ekki boðið sko félögunum og kollegaunum upp vinnufélögunum þú getur mm. ekki þú verður bara tora bera þetta með sjálfum mér og, og hérna, kingja súru og mhm mm og harkaver og bíta á jaxlin en það verður tvo sko. Það er alltaf væntanlega mismikið en er ekki stundum þá líka þannig að þið eru þá jafnvel að improviser eitthvað til að bara stimulera kort annað. Jú sko stundum. Í sumum síningum er það ekki hægt mm -hmm. og eiga má ekki vegna þess að það getur svona raskað öllu. Skilvið að leika til dæmis í sakamála leiki þá þekkir þetta rétt ekkert fari að spinna neitt miki Nei. þessa áhrandinn hann má auðvitað fatta hver morðingin er Þannig að sum í stundum stundum er það þannig að þú mátt ekki hreyfa miki við hlutanum sko Nei. bara til þess að senda ekki vitlu skilaboð út í salinn. En þú stendur að leika kómík og og eða gamall og það er meira frelsi þar í raun og verið sko. Þú, þú, þú leikið, þú varst að fara yfir hlutaðu þessum karatörum sem þú leikið geng þeir er þeir eru margir og fjölbreyktir er eitthvað sérstakt, að því sömu leikar er festast í að leika bara komik mm -hmm. eða meira bara drama eitthvað, er eitthvað mm -hmm. sérstakt svið sem, a, sem að þér finnst svona sem að geta sagt að vera þetta upp á allt Það er voða að segja sko það er veist Ég telur að góð leikrit eru hafðu allta til sko gelekara. Mm -hmm. Það er vel skrifuð og og sagan er flott og persónurnar eru vel skrifaðar og mm -hmm. og það varu gamla að glíma við þetta og stundum eru leikrit ef svo vel skrifuð að ma bara krossa sig og bara vonast þiss að ma geti náð þessu almennlega sko. mm -hmm. Og svo er það auðvitað annar verk sem er ekki eins svona Vel frá gengin og <kýk> en... er mennir þú þú segir að, að hérna, þessi það vel skrifa að þú voru krossir til að... Já, bara vegna þess að sko, við getum dæmi að leikja til sem við ég var að nefna hana á það sem heitir Raukt, mm -hmm. sem að maður sem heitir John Logan skrifaði og hérna, hann sagði sjálfur frá því viðdalja að hann hefur reyndi að skrifa ljóð, hann reyndi að skrifa prósa, mm -hmm. hann sagði ég bara geta ekki. Það er bara, ég er alveg glataður í því. Uh -huh. Einar sem ég get gert almenlega, það er að skrifa sko dialoga, það er segja, leikrit og kveikmyndahandrit. Uh -huh. Og þegar hann skrifar raukt, þá flytur hann inn til vinnarsins sem var myndlistamöður í, í New York og fekk að búa hjá honum í sex mánuði. Þegar hann vins að ég vissi ekkit um myndlist uh -huh. og ég þútti bara að fá að vita allt um myndlits, myndlist og hann var tilbúin að dæla í mig upplýsingum og ég fekk að kynna mér hvernig þurr vinna, hvernig þurr hugsa á allt þetta og í uh -huh. framölda því skrifa hann þetta frábæra leikitt og þegar að ég les þetta verk þá hugsaði ég bara með mér wow, þetta er svona stórt uh -huh. nú er bara að krossa sig og, og reyna að ná utanum þetta og, og gera þetta almennlega uh -huh. veist, ég, tekst, textin og, og stykkið var svo vel skrifa Þannig að finnst mér og konur í, í skemmtilega umræður sem er því sem ég get ekki á svona leikmenn velt ekkert fyrir sér þegar að leikari fær handredit í hendur. Tengir að strax við hvernig þetta verður þegar þetta kemur úr sviði. Nei, ekki þannig sko. En hann þa það er oftir er talað um sko fyrsta því að fyrsta upplifun þína þegar þú lesir verkef. Þess er samlæstur eins og mikilvægur. Mm -hmm. Að þegar þú lest verkef þá verður við þetta fyrir hugræfum, tilfinningalegum og andlegum og sálalegum upp og og, og, og hérna Og það er eitthvað sem snertir þig, sem að við sem að tala um flott dramatíst verk, mm -hmm. þá, þá er eitthvað sem snertir þig, mjög djúft og bara við það að skinnja þetta í fyrsta sinn. Mm -hmm. Og ég hef ofta upplifa það sko, að að svo æfum við og sýningin er frumsýnd, svo kannski á tíundu sýningu, þá upplifi ég nákvæmlega það sama og ég upplifi á samlæstinni. Ah. Þannig að, að stundum er eins og ferðalægið sía í raun og verið sko leiðin að þeirri tilfinningu sem þú sem þú færð þig við að skynja verkið í fyrsta sinn nei skilig af því ég bara eitthvað að hugsa þegar ég hef lesið bækur sem snertta mig mjög sterkt eða ef við væri leikari þá hlýtur að vera eitthvað að hlýtur að hjálpa manni ef man hefur þau hugkri frá byrjun þá hlýtur það að hjálpa manni við að vera eitthvað betur tengdur þemað er að ja það gerir það allt saman sko. og þetta er alveg eins með komedíuna sko þar eftir þera mikið er hleggið og samlestri allir hlæja alveg eins og brjálaðir af einhverum ákonum köflum í verkinu svo kemur ævingatímabili og þá er verið að fá í stöður og hjakka og djöblast og gera hlutina og allir hætta hlæja mhm af því að meðan er verið að vinna mhm þá snurðu dempast þátturinn akkurat akkurat tíma akkurat svo fætt þialdi frá og sýni ekki fyrirstaða só þyr fólk að hlæja mm. á sama stað og leikhöpurinn hló á samlæstírinn um, þá er allir óuðar glæðir að þá vetur vetur elsku þeir hefdu að þetta upplifunin var tildilega rétt akkurát akkurát og þetta er er hérna e, þetta er, er svoltið kannski eins svo og tónlistamaður sem er að reyna ná í sömu tilfinningunni eins og þegar hann var að semja lagið og hann þarf að performa þetta aftur og aftur og síðan eru áhorfendurinn er alltaf upplýtt í sko já ja Ég er svo skálti sem gekk alltaf sem minnisbókina með mér svo fekk hann hugmynd og hann þrefur pennan og skrifaði niður strax og hann myndu ekki tína hugr í honum. Ég þekki það. Já, já. Ég geng gamalt kort sem að er hérna bara hugmyndir almennt. Ég er með, hérna, alltaf með hérna að nóta þetta hjá mér en annars er þetta bara farið sko. Já jó af því að þú ma þú veist, maður veit aldrei hvenær þetta dúkkar upp. Mm -hmm. Og hérna þá er nú það sko. Ég leið... vakna bara á nóttinni bara ja nú veit ekkert hvað ég á að gera þetta. Já, það er, hvað, hvað er það? Þegar að heilin í manni, þetta gerist of til að, að lona, hjá mér gerist þetta rétt fyrir svefnin þegar, að þegar ég fæði svona allt í því, að ah, nú skil allt svona augnablík, já, já Það er nú tími sem maður er mjög vann með din, sko Tímið rétt fyrir svefnin? Já, bara svona eins <laughs> og svo Davíð Stefánsson orðaði það, styggið ekki vökum en <laughs> en þetta er nefnilega mjög merkileg pæling vegna þess að Caruso hérna fræ í tenursöng mm -hmm var náttúrulega stöður í vinnu og stöður í rútinu mm -hmm. og stundur þurft, ef hann þurft að læra nýtt lag þegar tvö fyrir sem hann þurft að vera með tilbúin daginn eftir mm -hmm. þá las hann músíkina yfir, sko, yfir upp í uppi rúmi bara, nóturnar, mm -hmm. fór bara í gegnum, svona þú rúlaði hérna, tónlistinni af því að hann náttúrulega var læs á nótur og mm -hmm. gaf nánast heyrt þetta allt fyrir sér Sófur nú svo fór hún að sofa daginn eftir þegar hann vaknaði þá kunna lei. Ah. Hann ah. er undir með við undin vinnu líka. Hún er allan 24/7. 24 Mér langar að tala umt meira við um tónlistina og eftir, eða er alveg eins svona söngin. En við byrjum að tala um sko, listir alment. Suð bakkaðist til baka. Kom varð að varð að vera leikari eða varð að tilviljöruna varð leikari. Eða eru til eitthvaðar tilviljörur að <laughs> Ég veit það sko, það var alltaf, alltaf á mínu heimili, móður mínu tónlistakennari mm -hmm. og uh, mikið að fólki minni að þeir eru tónlistaveir, bróður mínu og frængur mínar eru tónlistafr, um margert, uh, Magga Palma og Ólaf Cecilia og ég var í symfóníunum, þannig að þetta er svona talsett mikið í kringum, mm -hmm. kringum með og tóttu óskup eðlilegt, er svona smiður í fjölskyldinu að vera allir smiðir eða múrarar og... Akkur Mamma náttúrulega var tónlistakennari, þannig að músikin var alltaf svona allt um líkjandi og bróðið minna eðið sér frá því var bara sex ára gammal. Mm -hmm. Og um, ég hafði gríðarlega gaman að ég að sko bæði að og lagt ég að gítar hefði fjórtum hendan ára og, og um, svo tók nú eftirhermu tímabiliðið sko. Nú! No. <laughs> og þá var eitt ágættu vinni minn sem sagði, jú, þú vart bara verða leikari, sko. Ok. Ég hafði náttúrulega haft það í bakhauðinu og hafði gengið með í veskinu, sko, svona úrklippu, úr dagblæði. Á. Ah, okay. Frá það sem að leiklistarskóli leikúsana var að auglýsa inntökupróf. Ok. Og ég held ég að gera með 18, 18, ára. Og ég ákveða að mæta þarna, sko. Mhmm. Mm Og þetta Hvað var, er það? Leiklistarskóli í leikhúsana. Okay. Það var svona mittlibils ástand á mittli uh, þangatílaður leiklistarskóli ríkisins var stofnaður sem verður síðan listaháskóli. Það mm er -hmm. hérna, já. Og uh, svo kem ég hérna allveg greið flautubakverun í þessum fræðum öllum mm -hmm. og sýtu er að býða bara og fólk er að streyma að og inn og Og ég sé hérna Gísla Rúnar og Júla Brjáns og, og Eddu og fullta fólki sem var orðið mjög frægt af þessum tíma. Og ég svona smátt og smátt bóknaði bara. Nú? ja sá allt þetta fólk og, og svona eftir einhvern tíumundi kvortið þá laumaði ég mér út <ljum> Hættir við? Ég hættir við, ég bara okay. misti kjarkin af það á þessu haugnabliku var það fræða fólki sem er lítið misa kjarki? Ég hafa bara mér, var ekki Ég held að það var líka ágætt fyrir mig að hafa ekki farið sko á þessu haugnabliku Haldur að það er ekki komist inn? Ég veit það ekki, ég var stöðum það ég hugsaði aldrei út í það okay. En hérna, svo fór ég þre þegar að nýja skóli var stofnaðar. Tókuð þrjú ára safna kjarknum? <laughs> Eða hann var ekki, sko, hann kom til, þetta var fyrst, við fórum minn, minn bekkur, við fyrst í árgangurinn sem er tekin formlega inn í, inn í hérna, nýja ríkisleiklistarskólan eins og sem var stofnaðu á 1970 og sér. Ok, hvernig var, hvernig var ríkisleiklistarskóli? Já, það var hann komin á fjárlög og þá var komin í húsnæði, mm. og þá var komin í kennarar og námsgrá, mm kilnum þann er þá var það komið í fast móta form og og það var sem sagt, í inntökupróf fyrir fyrir alla alla þá sem sóttum sko. Mm -hmm. Hvernig var það sko, unga fólki sem er að læra leiklist í dag að það er ekki kemur með ákveðnar fyrirmyndir íslendinga sem eru hérna jafnvel orðið þekktir í útlöndum og heimurinn er búinn að minnka með internetinu. Hvernig var það í þessa daga þú þú var að nefna nokkra sem að létu við bogna frægt Hva hva sá fólk fyrir sér það fór læra leiklist? var það að komast í leikhúsin eða. Það var ekki um að ana ráða sko. Þú veist það var það var það var það var þjólíkur svona smiðjur sem ma mm. voru starfandi svona alþýðuleikhúsið og þessir <coughs> starfði nokku mörg árr og leiksmiðjan og svona hópar sem starfðu fyrir utan leikhúsin og mm. og, og þúst þetta tíma móðir var vera að vera gera eina mynd á 10 ára fresti sko rauða skykjan og mordsaga og einmitt og ég man bara 1979 þegar ég er í skólanum sko, þá var sú regla uppi að við máttum ekki koma fram uh, opinbella finn eftir 2 ár í suma því eftir annað ár máttum við koma fram opinbella og þetta var regla sem var sett á í skandinavíu okay. og hún alltaf skilaði sér hinga Íslands Þannig að fólk mátti ekki vinna við iðnina sína í tvö ár eftir á Nei, að ekki að mjög í skólanum Akkur hérna Þetta að því sko, að það hafi verið á undan já hjá leikhúsunum í þessum leiklistaskóla leikhúsanna mm -hmm. Og kannski meira þar þar á undan. Þá gátu leikhúsin dalti gengið í sko bekkina. Og og kannski 10 12 mána bekkur og það vantaði aukahlutverk og statistar og Mhm. Mm þá var, þá var þá voru við suma í þessi hlutverk. Kannski 5 úr einhverum bekk. Það söu heldu áfram að leika. Hæin 5 sem ekki fengu að vera með þau urðu aldrei með. Mest skil. Þannig að þetta var svona hugsað sem eh uh, þannig að, að skoða hugsa þannig að að nemendurn fengu tækifæri til að þroskast. Mm -hmm. og, og og hérna svo er mar nemendaleikhús á fjórða mm -hmm. Og þá þá hérna komu leikstjórar og og leikarar og og aðrir þú ságu kva hvað, hvað fólk í sko mm -hmm. og hvað hvað það var að gera mhm mm en svo var þetta svo var þetta tekið af þegar Ingmar Bergmann uh, sagði þá einu tíma anna þetta hefði verið að gera þetta mhm mm að svona korta alveg á samskipti leiklistaskólana við leikhúsinn og þá var þetta leift upp á nít af því hann sagði það ja ég skil er hann verið svona authority <laughs> ha er verið svona authority. Já, ja svírtunum voru dalti og þunna fyrir í í bæði í petakókíunni og og svona. Mhm. Mm svona í í, já, þeir voru í farabraði. En hvernig það búið að vera af því að þeir leikarar sem ég hef fengið hérna viðtal eru svona talsvert ingri og hafa verið styttri í sem þú. Hvernig það búið að vera að vera vinna sem leikar í öllu þessi ár á Íslandi? Auðin mm. er búin að vera að gera ýmislegt anna líka, við kemum betur undan það aftur. Þetta, þetta er líttir að bölva harkarinn Jú, það er náttúrulega verður bara að segja þess þess að það er, það hefur þetta, uh, hjá leikurum er þetta í raunum verið, það þeir þurfa að vinna uh, fjórfælt það er að segja að þeir eru í leikursunum og svo náttúrulega leikaðir í, í bíó og sjómarbi og lesin og auglýsingar, talin og heimildamindir og talsetja fyrir börnin og skemmta svo og kvöldin <laughs> í, Já, þetta er bara þannig hefur þetta verið og og eh uh, emma um um var svo lánsamer að geta borið þessar kápur allrar á öxlinum. Mm -hmm. Þá einhverinn hefur maður haft af sko. Já. En eh uh, þeneig mikið af hæfileikar leik, ríkum leikurum sem þú hefur hört á í tíðina sem hafa sían brenda að fara að gera eitthva allt annað jú, fyrir fyrir alveg, og af því einmitt. Jú, sorglegt og tapulegt mm -hmm. og margi góðir vinir mínir og Það er bara þyngrent árun taki sko. Mm -hmm. En hérna því meður þá bara á er þetta töff. Já, þetta er strax svipað og ég sé í fjölmélunum sko. Ég hérna þá gýfulega mikið hæfileikar í okku fjölmélula fólki útum allan bæja vinna við eitthvað allt annað en fjölmélula á Íslandi sko. Já. já, já. En talandur með þessar þessar, þessar sem murtu að tala um með kápur, hvað kallar þetta kápur? Skykkur. Já, þera margar kápur. Þera margar borti. kápur. Að, hérna, þú hefur nú verið, ein kápann, þú hefur nú verið meira, meira Það er talsæti og og hérna og lesa inn og við verum með rödd sem að já, já, er búin að fara í allra kvikinda líki Já, já, svo ég náttúrulega lærði að syngja í sjö ár hjá tvö ár hjá honum Sigurði heitum Dements sem að kendi mér gríðarlega mikið mm -hmm. og svo var ég á Kristni Sigmundsson í 2 ár mm -hmm. að læra og svo meira og meira þannig að það nýttis mér líka rosalega mikið mm -hmm. bara svona að ég skildi hafa rödd og geta sungið og þarlegandi það ég uh vinnu í söngleikjónum boða uh -huh. mikið og í gegnum tíðina og og, og jafvel enn uh -huh. en uh, svo hafði ég náttúlega enguskonar ég hafi tón uh -huh. og svona eftirhermu gáfu mhm þar á ég gat nýtt mér það líka þegar við vorum að eins og talsetja teiknimyndir og slíkt uh -huh. sem ég gerði hef gett gríðarlega mikið á í gegnum tíðina ég hef nú minka núna í seinni sko uh -huh. og um, Já, já, já, já. Það byrjaði Þeim, með, með smjattböttornum, sko. Smjattbátanar, býtum við nú erum ég hugsa. Hvernig er það að tala inn á fyrir smjattbátan? Smjart. Alla. Alla? Já, já, sönglauginn líka. Smjattbátar, burt flúðu fljótt. Þetta nú, er nú fæ ég norsdalgi. Já, ég þú verið bátan. voru í minni æskur. Já, já. <laughs> smjattbátan. Það, <laughs> ég var búinn að gleyma því. Það dróf En finnst þér þess að eftirhermu þess að ef eftirhermu pæling sem hún varst að tala um að þú hefði byrjað og hún hafið þó nýstir þegar þú ert að koma inn í þetta? Já, þetta er auðvitað einhvern veginn háð bæði tóneiranu og svona og, mm -hmm. og svo er þetta auðvitað í eðli leikaran svona aðeins að taka á sig einhverja personu, taka á sig rödd og taka á sig holningu einhvera mm -hmm. og, sig og, og vi, við gerðum rosa mikið að þessu eins og bara í skólanum og flest allir mínir kollegar hafa rosalega gaman að því að herm eftir uh -huh. og sumir er alveg ótrúlegir sko, sem maður ekkert að stíga fram með sína eftirhermur sem er alveg ótrúlega flinkir og þá í einhverjum karatörum sem ég er ekkert góður í það er óöfnvöld og við Pálmi vorum náttúrulega þegar við vorum saman í skólanum að því að þá vorum við stundum bara tveir einir á kaffistofinu og þá vorum við Já, og herm eftir einhverjum og vorum að ná einhverjum og ég var nýbúin að ná einhverjum og ég var að sína honum það og lefa honum að heyra og hann var að leva mér að heyra og svona mm -hmm. og svo bara aftur heil, það er allir farðið í tíma og við raukum út og glemdum okkur í þessu en svo að náttúrulega, Pálmi náttúrulega alveg brillir að þessu í þetta spöðstofinni Heldur betur Já, já, heldur betur Hann Hvernig er þær manna er lesin og af því þú lasti sko en en hérna varu einu minni þú talar nú um smjatt þar en auðvitað er örugglega eitthva miklum fleira sem ég er búinn að steingleyma sko af því ég ég fyrsta sem kemur upp í höfnum mér er Harry Potter sko. Já já. Og hérna og hljóðbækurna núna um Harry Potter og þar er þú notað lesin og mjög mörg mjög margar karaktæra. Já, kvatt þar. Allt í allt já. 60 70. 60 þar 15 sem er svona alveg kjarninn í í sko, svo allir litlu karaktérarnir í kring. Ég er svona bjóð til einhvern karakter úr hverjum og einum þeir um draugónum og allir því, sko. Mm -hmm. Þannig að ég hugsa að alveg hátt í það. Hvernig er, sko, hérna, þeir lesa inn og ert með alla þessar karatera? Já. <laughs> sko, því ég, ég hef lesið eina hljóðbúk. Já. Og það var alveg nógu erfitt bara að halda einbetningu við að vera að lesa 200 blaðsjur en að vera líka einhvern veginn að skipta um og já. þetta lítur að vera rosa mikil einbetning að vinna. Já, já. Ég var notaði þegar voru margir á ferðinni þá notaði var yfir áns lengur sko. þá þurfti ég að stoppa og bakka og og byrja aftur og svo kom fyrir þetta þá kom ekkur fyrir í þriðju bókinni svo kom hann aftur fyrir í sjöttu mm -hmm. þá var ég búinn að gleymum hann Já ég skil Það var kanskje líður 3 mánuðu sko það því hæði verið að... þá þurfti ég að hóa í hérna frissa og og og, og strákarinn sem var í tæknideildinni segir er þegar að finna fyrir mér hérna það var í þriðju bókinni hérna, á blássíðu 7620 Mhm mm var hann Og þá fóru þeir bara inn í hérna grunninn, fundu þetta og sendu mér bara í síman. Já, okay. Þannig að, svo gæti ég heyrtt um leiðu ég heyrði bara í honum fyrstu sekúndurnar. Já, alværi, það var svona jö. en segum nú svo ég er bara með hérna, tvær blaðsýr og þá koma nýju karaktar fyrir á sumum tvær blaðsýr. Já. Eh eða 5 blaðsýr eða eitthvað. Mm. Ertu að þúst lesst þetta allt í einu og skiptir um karaktar jafn óðum eða lesstu eitt karaktar í einu og skipar þá? Nei, nei, einu. Okay. <laughs> og... Best að var náttúrulega ef að karakterin sagði eitthvað, svo kom smá frásögn á milli, mm. svo kom næsti, þá hafði ég svona pásu til að, þetta er svona þessi í fótboltana, sko, það er boltið fyrir út af, sko, þá getur liðið svona núlstilsins. <laughs> en að það er ekki núlstilling. Þá gata runni saman. Að fælega, það fór, svo var að dagsformið, sko. stundum var maður í svakastuði og mm -hmm. gata alveg að þetta flæða alla í einu mm. En en að einmitt að en að að klikkar eitthvað þú ert að þetta allt aftur og Nei það er ekki þannig þú klikkar á bakkaru á bakkar aðeins þá þeim... þú þú notað svo og svo ferðu inn aftur En kemur ekki fyrir að þú þarft að bakka kanska vera lesa 3 karaktæra og bakka og lesa 3 Yú þú var ímyndsla sem var hnaut út af borðinni og ég fékki í hausinn og þurfti að gera aftur sko mm. En þá var samt ekki mikið ég var mest að Ég er líka, ég er náttúrulega, maður vanur svona langlaupi sko í þessu, mm -hmm. maður eru eftsýningu sem tekur sér átta vekur og svo sýnir marana í tvö árskiluru, þannig að þekkir bógan, þannig að ég, þegar ég sá sko allt höfundarverkið Harry Potter, mm -hmm. þú veist, 4200 blasiður mm -hmm. og, og hérna, ég held að tímin, hlustunatímin séu, á ég man ekki hvað þær, 210 klukkutímar. 210 klukkur ég, með það, já það þannig, er komið, er... svona 200 blæsina bók er svona 5 klukkur tíma reglur. já, þessar bækur og sko, stæstu bækunar eru 800 síður, sko, millir sjö og 800 600 það voru svona bílur 400 upp í, upp í alveg tefli 800 síður sko. hvað er það margar? það eru sjö þannig að þetta er ekkert minna en þreigvirkja, við að lesa þetta allting ég, ég hvað er það lengið að það? Að að að lengi? ég var, sko, allt í allt var ég heilt ár Okay. Og en uh, þetta er út unni sko, eins og afi minn kenti mér sko að ein mírla byrjar á einu skrefi, rétt. Þannig að sko, ég skrifa undir samning og svo sett upp sko, framkvæmda áætlan. Þetta er túnun bara svona eins og þetta sé ég, ég blokk, jú, hef, jú. Að, að, þá hefur hann tíma til undirbúnings og svo hefur hann tíma í lestur. Mm -hmm. svo hefur ákveðin tíma í pásu þangar því næsta bók byrjar mm -hmm. vegna þess að bókin er hlustuð og þú hérna þarft að mæta aftur mm -hmm. og leiðir þetta og í svona stóru verki þá er kannski 200-300 villur af mm -hmm. því þú gefur bara í setjum bara í á fulla ferð og leikur og lest þú veist að þetta kemur hvað sem er tilbaka mm -hmm. þannig að í þessu tilfelli þá mátti hvorki muna í eða á sko mátti ekki muna nein, ekki einu orði það varð okay. að vera allt nákvæmlega eins, eins og það er í bókun Akkur er það? Er það eitthvað höfunda rétt að málega? Um, að ég hugsa nú að það sé vegna þess að bókin er alls skönnuð inn uh -huh. og ég les hana af iPad uh -huh. og í framtíðinni og það eru þetta dekti alltaf meira og meira ein þá kemur sko, þá kemur rafbókin til með að verða mjög hérna stór þáttur Já þannig að sko þú getur í raun verið hlustað á bókina og sé textann um leið. Já, var í framan lagi sko. Ég skil. Ég var að þa með þetta alltaf þess komi, fannst sko. mér var þetta alveg ferlega erfitt sko. Já. Só þri fór að hugsa þetta til enda hvernig þá sem ja, þetta er samt samt sem ja, þetta er svona alveg frábært sko. Mm -hmm. Svo er þetta þarna inna á netinu, for mm -hmm. the rest of my life. Eitt eða miklu lengur en það. Mm -hmm. <coughs> og þetta er þá alltaf rétt. Akkurat hárrétt. Skiluru því fór enn só getur fólk haft skoðun á því hvernig þetta er gert. Mm. Það er núllsá alltaf þannig. En, en hvernig er daltu öðruvísi sem mörg önnu vinna að að le þú lest ekki 8 klukkutíma á dag. Nei nei, nei, nei. Er þetta ekki 2 tíma reispur eða... Jú jú tveir, tveir og hálfur tími stundum ef man var í þó fínu stuði sko. mm -hmm. Það er líka bara það fellur or röddina að vera í stuðíó í svo langan tíma. Allt hjón er man bara að dalt til sónas sko. Já. Þú ma sama svona klang í röddinni mm -hmm. en stundum, tvo stundum var, voru slæmi dagar og stundum góði dagar sko mm -hmm. þannig að ég setti mér bara fyrir sko þetta bara ég, ég ákvað líka að lesa ekki allan, allar bækurnar áður ég fór í þetta ah, okay. bara til þess að þetta var svona skemmtilega Já. og spennandi fyrir mig Já. líka Inmit. og ég hafði aldrei séð myndina sko Nei. þannig að þetta var bara upplifin og spenna Ég las 50 bladshjúður, ég las þindar fyrstu bókin alveg fyrst, mm -hmm. svo las ég 50 bladshjúður dægin áður ég fór í upptöku. Svo mætti ég upptöku og mm -hmm. með það skaman. Ég skilu. Og, og ég var ekkert að hafa áhyggjur af loka neðurstöðunni eða því sem kæmi þar á eftir. Mm -hmm. Svo bara tók ég næstu 50 bladshjúður mm -hmm. og næstu og kollakolli. En, en auðvitað kom tímabil sem að var svona... Uh, <tönd> ég <alveg að> <tönd> en heila starfseminn hvernig heilin í okkur virkar er hægt að vera bæða einbytta sem að þið vera lesið þar og vera líka meðtaka efnið í fyrstaskipti sem bara almennu lesandi Já, þetta er náttúrulega kannski þjálfunnin sem að leikarinn hefur þú Já, að sem að er þannig að til dæmis að þú vinnur með leikstjóra og þú ert að gera eitthvað og hann, hann kemur og segir spá ekki gera svona svona svona verður til að gera svona og breyta þessu svona Ok þú tekur við skilabúkum ja. og þú breytir þeim um leið mm -hmm. og þú gerir það og leikstjórinn segir þetta var frábært. Mm -hmm. að að þú ert þjálvaður þú ert sem leikari í að takka við skilabúkum og umbreyta þeim. Auðvitað. Þannig að þetta þessi þjálfun er, er, er, er í þessari þjálfun er maður. Mm -hmm. Og maður getur verið mjög fljótur til dæmis að detta úr þjálfun. Akkurat. Ég var enda hugsaði en bara í gær eða fyrir dag skótt. Nú bóvar er COVID hérna maður í ég keyði við að sviði segjan í mars. Mhm. Mm Sorry fyrir að leiða texta, allir að læra texta ég get ekki hvað lært textan með að ég er bara <laughs> skýtrætt við að for allt í nóga hvað grau, ég er að því að þetta er við bara miklu erfiðara. Já. Þú veist, ég þína. Ná... Já. Við, við bara virkum svona. Það mára mára fljótur að, bæði fljótur að koma sér í ævingu og fljótur að þetta úr hefingu. Já. En eins og ég sagði, svo er má taga munur manninn. Stundum mm -hmm. er má alveg Ég var búin að vinna eitthvað langt fram á nótt og ég svaf lengi, bara fram til fram yfir hátí mm -hmm. fór svo leik um kvöldið í, í, í að leikvélaginu, mm -hmm. borgarleikursuna og ég fyrir sem með mér ah, dí, dí, ég geti ekki ferð að sofa núna <laughs> Þessi, herrðu, það er bara að pressa á mér mm -hmm. ég á að fara að skila síðustu bókinni mm -hmm. ég fer bara inn í stúdíu ég það mér bara að kóta stemplaði mig inn og minn, fór inn og svo setti ég í gang um meðnætti mm -hmm. Og ég kláraði kaplan kl. hál 6 um morgunin. Já, ok. Svo þurfi að vera það, að þaðra yfir. Það voru fæstar villur hjá mér á þessi tímabili. Það er áhugvert. Já. Og ég veit ekki takk hverju. En getur ekki verið að sé bara að því þegar maður er að koma úr performance en svo þú þarna þá er einhvern veginn adrenalín í því botni og þá er maður mjög koncentrera og einbættuður og... Jú, svo líka náttúrulega algjör þögn, algjör, algjör kýrð. Ég lab, stóð upp og feg með pásu, var engin bíl úti og það mm -hmm. var alveg svo pallið var einn í heiminum og mm -hmm. það var algjör kyrð og maður var bara í þessu. <hý> mm -hmm. En að tengjast fólk í gegnum, gegnum röddina sérstaklega fyrir leikara sem er vanur að geta expressað líka í mynd. Þú er þetta sérst að það? Ég hugsa alltaf fyrst að ég vann nú í byrjuninni á mínum fjölmeilaferli með mann sem ég fyst vera svo ein besta fjölmeila rödd Íslands Guðsú Sigursson. Já. Blessu við minningum hans. Já blessu við minningum hans. Uh, og það er þessir svo eins og Broddi Broddarson, Gissur og þessi menn sem eitthvað nei svo þeir hafa tengst fólki gegn röddina. Já. Og síðan eru einu leitkarar og maður horfir stundum á sko kanskje flottar teikningum undir Ollie út og svo sér maður og maður er að tengja við eitthvað karakter í teikningumyndinni og svo fartar fyrir eftir er þessi leikari auðvitað hvernig er, þú veist, notar eitthvað tryggst Nei, þeirra? ég er nú líka, sko, munun á þessu tvennu sem þú talað með það að, sko, fréttaþulurinn mm -hmm. hann keirir yfirleitt röddina sína í ákveðnum farfi Rétt Þegar, þú veist, Gissur Sigurðsson segir fréttir þú veist, Rétt. hérna, Donald Römp andar fór í ofnberra heims og, og, og þú, þú... veist bara að fara í þetta Já, hann, sko, leikarinn hann er náttúrulega að fara að keiru upp hann er að tala Það sem það fattar ekki hver að nær fyrir hún fórstu að a... <laughs> <laughs> eða, eða hann er að tala eða hann er að stofa í hefn við þú hver er þetta <laughs> Veistu, hann, er ekki, hann er ekki í sínu í sinni millju þannig að ef, ef við verum að tala um teiknir en svona hluti já, já. en auðvitað eða þú ert að tala eða þú ert í dramatísku verki þá ertu keirur á þinni rödd öll með öllum blæbríðu mm -hmm. þannig að þetta er munur á þessu sko. rétt, rétt En það sem ég væri að reyna að spurja er bara nú, nú þú þú maður að ég, það, ég tek vel eftir í þegar ég fær að hugsa um og þetta sem þú hefur verið að gera með karakterina að það er ákveðin kunst að ná eitthvað breyta röddinni sína eins og en það mm -hmm. er eitthvað eins og náir smá tilfinningum inn í nýjan karakter þú færð þetta niður um tóntegund en það er ekki nóg eða upp um tóntegund heldur það ja. að þú líka búast til og ertu þá Hvað ertu með eitthvað í haustnum þann að þú sérð karakterinn fyrir þegar og þú hvernig þú nérðar sett tilfinningar inn í röddina líka. Eð er þetta ekki bara ekki svo mikið geymis undir því er á í minni þetta heldur rentur á röddin skiptir rosalega miklu máli sko mm -hmm. hvernig þú notar hana mm -hmm. og jesu því seg ég ég var nota svo heppinn að kynnast uh bæði góðum hérna talkennurum og raddkennurum í í í leiklistaskólanum og svo í framhaldinu söngkennarum mm -hmm. Demens og svo Kristinn Sigmundsson og fleirum Og það er bara, röttin er rosalega merkileg tækivarandi þetta sko. Mm -hmm. það, ég menna að þetta er fullt að sögum að frægum leikur um hvað. Að þeir, eins og Lórens Ólífi, gamli, ég veit ekki hvort hún að setja hann heiti, uh -huh. hann, hún var láð svona frekrar hátt rómur, alltaf, mm -hmm. var svona frekrar, svona létt í honum röttin, mm -hmm. svo fann hann að leika óþelló. Og hann þurfti að ná sér nýður um áttund, það þurfti helst að leika hann hérna á þessu rekisteri sko mm -hmm. og hann var bara í, í þjálfun allan tímana meðan hann var að undibúa sér fyrir hlutverki til þess að, að fara meðan ynga sko mm -hmm. og uh, ég pæli mikið í þessu sko já. já, ég mynd að stundum að það stundum hvað að lítið að gera <laughs> til að leika bara eik, eik, þú veist þetta sætta sig svo í ákveðin gír og og hérna já, já, já. það þetta er þetta er svo na eins og Sigurður heiti Þórsson sagði sko tungumálið leiktæki mm -hmm. en röddin er da líka sko mm -hmm. og þessna þarf að læra vel á þennan vöðva sko Þetta er reyndar frábæ púntra því að er reyla saman hvað maður er að gera í lífinu, sko. Já. En maður er að taka mikilvæga viðskiptafönd eða eitthvað að þá skiptir rúsalega miklu máli mitt, bæði röddinn og líka þagnir og annars þvíum líkt, sko. Þagnirnar maður, það er svo, hérna, tónhyrna kennari minn sagði, hérna í gamla það að við varum að kenna okkur takt, sko, og við vorum með svona,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 Það var bara hljóð. Raett. Það er þaugnin er mikilvæg og textinn. Ja. Og og og og tónninn sko. Mhm. Mm Þótt eftir því sem er var að var að hlusta á einmitt erlend podcast bara núna í gær og þá var hann reindar hérna hann það, það er sko þriðji frambjóðandi til að, að, að það er þriðji frambjóðandi og bjóðast fram sem forseti Bandaríkjanna sko. Okay. Það er rapperinn Kanye West. Okay. En hann bara fer ekki mikið fyrir því. En hann var í viðtali Já. og Hann ársænnlega ekki nauga peninga til að fara í þetta. Ha. Hann ársænnlega ekki nauga peninga til að fara í þetta. Ysku hann hann áreindar hellinga peningum en það er bara vísa er eftir að komast að kjörseiðlinum og svona sko. Já, en hann var í viðtali og og, og þær var sko hann var að tala um hérna og okkur. Svona hann altínum spurður út í út í hérna brévenir við forseti út í utaríkismál og eða. Og greinasta spurning þá þagða hann öreglu í svona 10 sekúndur áður en hann svaraði. Og og maður hugsa, bara, er hann búinn að missa viti, Bara það sem gerist í þögninni er að maður fer að búa, að fyrir að búa ímyndsum og fyrir að að stað, já, já. en síðan hugsa maður býtu það er nú eila bara mjög raukrett að það verða að spurja því flókina spurningar að þú leifir þeir að hugsa hans málið. Það er akkurat málið, sko. Ég man það er að koma hérna leithafíski legstjórin að rýmas túminas og svo var náttúrulega túlkur alltaf á milli og það var mjög aðrlisagt með hans, sko þegar að þú spurðir hana einhver eða komst með hugmyndum um, um hérna eitthvað varandi karakterin svo varst að leika þá horfðan á mann mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm mhm yeah. Nei, það er svo sannætt. En maður fimmtann svip. Já, vegna þess að þetta var alltaf mjög alvarlegt og maður fann að það sem maður sagði við hann, hann tók það inn og hann hugsaði um það. Eimmt. Það var ekki bara afgreiðsla, nei. Það er ekki svona, þú sést það. Eimmt. Hann tók kleina, já. Já. Mhm. alveg í gegnum það sko. Já. Og svo svo nei, við þurfum þetta ekki. Út, svo, kom, svo kom raukstöðningun á eftir mm -hmm. við þurfum þetta ekki út af því að það sem gerist það nú eftir, það gerist svona, svo gerist þetta, svo gerist þitt og mm -hmm. ok, þá var maður búin að fá svarið Þetta er eitt af þessum sem ég velti fyrir mér hvort að það er að því það stundum snur er svo frosk körin sem að hitnar sko smámsamann í potternum þar tala um bara þeir en ef að eru þið sett strax heitt vatn á þá stekkur hann upp úr að við erum heimurinn er búna vera hraðast og það er að gerast það hágt að við tökum yfjalega ekki eftir í sko. og og ég hef velti stundum fyrir mér kort að allt séu orði dalti miki hraðara núna en það var bara kanskje fyrir 30 40 árum því stundum sjáðu mamma við notar eiginlega ekki internet og mér stundum snuna mér stundum, stundum vera í um mammhluti og og hérna og það er einmitt eins og með með röddina og þetta við erum farin að held ég alment að vera með kanskje tala raðar að minni tagnir. Já ja. Man séir það mjög vel til dæmis á kvikmyndum. Eh fyrir nokkrum árum var mjög merkilegur þáttur í sjónvarpinu þar sem að var að að tala við hérna kvikmyndaleikstjóra í Bandaríkjunum og fleiri. Varandi klippingar. Mhm. Mm og Spielberg var afna einn af þeim sem varð til frásagnar. Og hann tók dæmiða senu sem að hann hafði klyft og hann sagði fyrir sko 30 ára þá klyfti ég þessa mynd eða þess að ákvað og í þessari senu eru 20 klypp allt í allt og þú var löng sena mm -hmm. sonum minn sem er að læra kveikmyndagerð hann vil klyppa hana 200 sinum. Einmitt. Þannig <laughs> að rafin og hann vildi fá miklu meira spýtt í, mm -hmm. í, í, í allt sko. Einmitt. einmitt. Og Það eru margt í fjölmiluna þannig að sko, við kemumst ekki upp með að vera í svona þætti á bylgjunni til dæmis eða rást höfðu sko. eða að því að það er ekki tími fyrir það Nei Og þetta er áhugavert að maður kannski yfirfærir þetta sem við erum að gera hér podcastmiðan við sko það sem er að gera kannski hefbundum fjölmilum að það sem gerir svolítið að, að þetta podcastform kemur eiginlega sem mótsvar við því að það meira og meira ráði stittur og stittur tími og þá allt í ein Myndast allt í hinn markaður fyrir að fólk sé eiga klukkutíma 2 klukkutíma spjall og fólk nennir að lust á þetta. Já. já. Og þá hugsar maður þar sama þetta vanni ég persónulega þegar ég horfði á bíómyndir að því fleiri myndir sem koma þar sem þetta gengur allt út á tæknu þar heldur rosa þá fer mér að vera bara rosa mikið til í allt í hinn einhver mynd sem er bara með söguþráði og honum er svolti hág og eitthunn ein veginn... fjallaru fólk. Já, einmitt. Og þar eru og sagan. Einmitt. Sem er alltaf eitthunn ein kjarni Það er veiki kominn á stað þar sem maður er einmitt aftur að myndast svoltið eftirspurn. Gangur þetta ekki stundum, þú veist, þetta er svona svo þetta fer svoltið langt í aðra átt áður en að leitar aftur að miðjunni sko. Jú, ég alta líka bara þúft framboðið ótrúlega mikið af af alls ég finn þetta bara strax konuna mínum sko mm -hmm. að. Alltaf aldi aldi upp í þessa sn og, og röðu klippum og röðu leikjum. Mm -hmm. En þeir geta líka alveg dotti í heitt sko. Og hérna þetta er svona hlaðborð. Eymitt. Allt annað þegar ég var ungur sko það voru 2 leik og skiluðu það var ein raða. Það rás eitt. Og man dremdi um eitthva meira alltaf. Akkurat. Þetta var rosa lei barátta þegar þeir voru að, það var að berjast fyrir ráðs 2 og svo kom bylgjan og stjarnan og þetta voru bara stjarna við tíma mótmaður alveg rétt. Vaði ný støð bara og þú kollakaður var bilt af fjölmiðla lögunum og menn bara fóru á líming nýðlega, þessu, sko. wow. að líminga honum í niðursku. Vá. Og þetta til að menn séu sem við höfðum hleiga þessum menn þegar menn voru að náttúrulega að mótmæla hérna Kanastöðinni á Keflavíkurhöfði. Hún er svo gríðarlega slæm áhrif á unga fólkið sko. Vera horfa á Kanan. Já, já. Maar enda ræfsu upp á móðmanna sko 4 eða 5 ára og mm -hmm. labbaði í næsta húsi þessa horfa á Roy og og Rauja Rogges og Bonanza og hvað þetta hefði allt sko mm -hmm. en svo bara líða 10-20 ár og það er allt alveg hreitt vaðandi alls konar fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og Netflix og hvað þetta heitir allt skilmiðlum Er það í korfðrók, hvað er, er það segir að strókin þeir eru gamlir? Þeir eru annar að vera 24 og fjóra, hinn er 25 Já Því maður er svona að hugsa um, emi, við erum að koma í alveg nýjan en þá að vera með þess hugsun þar að kemur á ungu fólki að það er hægt að halda á hvernig upplýsingum frá þeim sem er algjörlega galen hugmynda því að það sko, er bara allt að nú úti ég, sko, ég er hættur að reyna að segja svo sinni mínum sem að býra ennþá heima hjá sko, einhverja fréttir Þannig að segja bara ég veit það bara Algjörlega, algjörlega er á rosalega rosalega flottur og segja á nýjustu fréttir að ykkur um hvernig hann fór í bretlandi, ég veit það, það er bara rúlega Það er bara svo gæst Það er svo að tala með þetta með kan, að ég var búin að gleyma þessu með kaná útdorpi sko, Það er svo interesting pæling að, Og sjónvarpi líka Já aa að aðeir að halda hlut mi finnst mér svo eimi stundum að, þess að segja að þetta halda hlutum frá fólki sko. Þetta er svo núna með fjölmiðlana með falsfréttir og eitthvað svona. Það er einhverur sem ætlar að ákveða þú þar má au ekki þessar upplýsingar að má ekki hinna. Þetta er bara allt aðnúti. Og eina leiðin er bara að fólk sem er nógu gott til að velja réttar upplýsingar eitthvað. Já já. En auðvitað er hæglega fullt af fólki sem hefur gaman að, að til falsfréttir. Já já. Þú veist, bara einhver götuskáld sem að búa og setja eitthvað Ó, ætlast þessa fólk trúi því sko. Men þetta er eins og íslendingar svo að þetta er nota bara skáldskapur. Bygta og einhverur munmenn. Já, En þú þustu að fullt fólki sem tók þetta sem bara heilagan samræðingu algjörlega. Ha? Sannur skáldskapur. Algjörlega. Já, já. Ein söngurinn. Já. Tunnur mann söngin. Hérna, þú lærðir söngi svona langan tíma? Já, ég hérna nota að byrjaði bara í, í það var nátt í leiklistaskólanum. Mm -hmm sjánt tímar allta 3 svar í viku 2 svar í viku mm -hmm. öll árin mm -hmm. Og svo var ég nú einnig aðeki búinn með 4 ári þar ég var byrjað að læra hjá Demma sko. Mhm. Mm Vertu þá... fyrir sveng? Ég held að bara ótrúlega vel fyrir mér. Já. <laughs> bara að segja það bara segja að alveg svo er. Já. Og ég fór að læra bara að syngja íslensku löginn og þýsku hjarna lítinn og svo fór ég að taka einu og annað ári og kollakolli sko mm -hmm. þannig að þetta vakt svona upp á sig. Mhm. Mm svo yndislegur og Ég læri þér svo mikið hjá hann sem nýttist mér líka í leiklistina, sko. Mm -hmm. Hann var líka fanta leikar í sjálfur, sko. Þaði verið að byrja og... og fekk svo eitthvað, eitthvað í... það að það að ríja eitthvað sjúkdómur á sem að berklar held ég að hafi verið, sko, sem að urðu til þess að hann þurfti að að rífa seglinn, sko, sjálfur. Já, mm -hmm. mm -hmm. það var mjög gaman og svo hjá Kristni Seminsinn í tvö og tvo vetur. Mm -hmm. Þá voru vi sko, Já, já, þá var hann búinn að vera aðsíðan sjö þá var hann að æfa að kalla korfinn þresti, sver í, sver í hafnafyrir, mm -hmm. mætti þar kortir yfir sjö og æfið þá kortan hann tók eitthvað eitthva í millitíðinni og svo kom hann að kenda hans í skólan og svo fór hann að efingu í óperunni og svo var eitthvað meira og svo fór hann í kvöldmatt og svo var sungið í óperunni og svo var skemmt þessa milli mm -hmm. Þetta var bara þú veist já, já En þetta, þetta ég var alveg á fullu í til dæmis þegar ég byrjaði að syngja í, í leikhúsinu þá er ég einmitt að læra hjá Kristni sko. Mhm. Mm Fór í prófunir fyrir vesalengana. Mm -hmm. 87 var munstraður þar í eitt af aðalhlutverkunum í framhaldi af því. Mhm. Mm kom eftir svona hvað að öðru Sound of Music og hvað er svo hvenn er verið söngleikjum með bara svona heðbundin heðbundin ég segi um heðbundin leikverk. Ja þeir eru náttla alltaf svona létt leikandi. Þetta er svona sögurnar eru léttar mm -hmm. og fallegar og og komískar og þú veist það er ekkert þar er engin þar er engin hvað ég að ég segja. Þetta er ekki svona harmur og mannvæðing eins og er í vestu leikjutum hjá Shakespeare. Nei nei, nei, nei, nei þetta er svona létt og, og, og þetta er svona miðara því að hafa skemmtilegt og og að gleðin er í algleimingi, mm -hmm. og það er náttúrulega músikin hefur spilað náttúrulega gríðarlega stóra rullu þar. Mm -hmm. En nú erum með er, niður, allt, sko, það er, hérna, hvað er, hérna, er, hérna, er kvikmyndaleikur, sjómvarp, leikhúsið, söngur, er, sko, því sömur eru þannig að þið verða alltaf að vera skiptum til þess að svona, svo við slettir stimmulir að sjálfa sjálf sjálf sig eða hafa gaman eða eitthvað, uh, Er eitthvað eitt að þessu sem að þið finnst skemmtilegur en annað eða finnst þið gaman að flakka á milli? Já, það er raunumverið það sem hefur kannski verið svona það góða við þetta hjá heima. Það er það að ég hef aft takifæri til að hafa þetta mjög fjölbreytt. Sko. Mm -hmm. Og það er ekkert hjá öllum þannig. Sko. Nei. Ég veit til dæmi ekki mann eftir því þegar þjóleikusleikarnir fóru til Bandaríkjana fóru heimsóttu kollega í New York og svo var svona uh, veistla og eftir matur og menn voru að spjalla saman og eitt segir við uh, kollega hérna úr þjóðleikusinu hvernig leikar er þú? Það sem já við erum nú svo bara svo heppin að við getum svona farið alltaf á milli við leiki drama og verið í komik og, og, og sungið í söngleikum nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. hvernig leikar er þú? Mm -hmm. Þá var það þá er það mikkur varð það miklu og eigi kanski miklu neldara þar þú verðir ná einhverra ákvenna braut mm -hmm. og þá ertu dalti fastur þar sko mm -hmm. þar er ekki gott rosa margi bandaríski leikara sem að hafa haft þetta sviðrými sko nema mm -hmm. fisk kanski teljandi á fingrum vegga handa kannski En er þetta ekki af því við tölum aðan sum áan með að það, þetta svona hark sem ég held að flestir þekkji á Íslandi að við þurfum að vera í öllu eitthvað einn leikari þar að líka vera lesin og hann þarf að líka vera gera bara að lifa af kosturinn við það er síðan að maður stendur uppi og maður kemur rasalega mikla reynslu af kanskje mörgum sviðum sko. alveg eins og bara æðbundi fjölmiðlumaður hann er bæði búna að vera að skrifa og líka vera í og líka vera í og líka versu segur einhver einhver sem að það bara strax mikil sérhæfing og þá ertu bara með hérna blokkeringu ekkur þínu sviðunum af því þú hefur bara engar reynsli í. Já ja. Nei svo er þetta var ekki lítið mánuðir eða eitthvað að milli þess að þú ert í söngleik og svo byrjar söngleikur þá þarftu bara að taka upp gömlu ævingabókina og byrja að æfa því frá, frá nulli Og svo eru bara ævingar í leikhúsinu allan tíman á meðan að verða æfa upp stykkið og þar eru uppitunir ævingar sem standi í háltíma og Mhm. Mm og kolla kolli þannig að þú þarft að vinna í gang en þú kanta vinna því í og svo ertu komin í á, á hvið stuð og þá ertu keiruru þar á, á, á meðan söngleikurinn er og uh -huh. það er alltaf upphittun og alltaf haldið vel utan um hlutina uh -huh. þannig að já, já, svo það fara að lesa upp ljóð daginn eftir og þá tekur ljóðabókin og æfirði og lest ljóðið og, uh -huh. og kollakollið þá er svona það er sjaldnast að menn komi alveg, fari alveg kaldir í, í, í, í málinn eða sko. mitt, eða mitt það kunna teg, kunna til verka. Þú veist þú kanta æfa þig sko. Þetta er svo hann ef hann er ekki spilað eitthvað þá þarf að gera fingrahyfingarnar og allt. Já já. Ja, e... koma koma hérna öllu kerfin í gang. Smyrja sig að sig gang. Já. Já. En hvernig er sían þetta sem að sem að sían er þetta svo eðlis, að sveið, svo eðlis því að vera sían í í biumenta eða, eða hérna sjómarsþóttum þar sem að Við sjáum eitthvað á skjánum sem kannski eins og bara núna ráðherran, 50 myndina þáttur en að baki einum svona þætti er gífurlega mikil vinna gífurlega mikið endurtegningum þetta er allt annars konar vinna að vera hérna að láta taka svo upp á kameru og það þarf kannski eitthvað hérna, sér ykkur lítil sén og það fyrir að endurtegna á svona hvað er hérna já, já. Það er ótrúlega sko mikil næmni sko oft í hópnum hjá góðum, góðum kollegum mm -hmm. og leikstjóra aa uh, við vetum að þetta þetta takti gælvinn þetta ekki alveg komið. Okay. Þú veist það var mart gott en ekki alveg sko eins og við vitum að að gæti orðið. Mm -hmm. svo hafa tekið önnur taka og aa uh, þurf alveg að smella. svo kemur takan sem smellur. Mm -hmm. og þá er oft sko þannig að það verða allir vi vitni að því sko. Aa. Uh, og þá segja allir sko hætta frábært. þetta þarna þarna þetta, þetta, þetta er komið. Mm -hmm. og leikstóllinn segir þetta er komið og þá er það búið mm -hmm. og þá er náttúrulega ólíkt við leikhúsið þetta gerir aldrei aftur einmitt <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> þú gerir þetta aldrei aftur <laughs> <laughs> þess að það var góð tilfynning finna og þegar allir finna þarna að smalla, mm -hmm. þá vitum við að það fer í loftið og það small það sem er, öðrum finnst Svo eru til leikstjórað er eins og Stanley Kubrick sem að halda áfram þegar öðrum finnst þetta að vera búið <laughs> Hefur þú lent í einhverjum fannega? <laughs> Nei Það er því að hann er því og mér sko mm. maður er heil trillingsöðunar á leikurum að leiki fyrir hann sko <laughs> en Það er sko við auðvitað búum líka við það í dag sko að það vinnubröðin eru sko röskari mm -hmm. Það er meiri hraði í vinnunni sko. sko maður sko maður finnur mun á því frá svona frá því öll í deg sko mm -hmm. að, að það þarf helst að svo mikið undir, það er svo margir, svo dyrt, það þarf að, að standi fætundar og gera þetta mm. og, og ná því, það er ekki tími í sko tökdu útökur. Einmitt. Manstú eftir tíma það sem að leikstjórnir hafa kannski haft meira frelsi til þess að bara ef að þeim síndist svo að bara draga verkið á longin? Nei, sko, það er auðvitað... Það var verið undir einhverjum, einhverjum aga með budgetið mm -hmm. og það var ekkit endalist að ná í auka peninga menn urðu að vera, vera skipulaðir og mm -hmm. allar deildir sko í dag, þetta meina að fólk er svo skipulagt. Mm -hmm. Það allir með náma baki og kunna, kunna allir sitt fag í öllum deildum, mm -hmm. frábært líð mm -hmm. við það alveg hvað eru búinir að fá allar upplýsingar með góðum fyrirvara og og ekkert sem kemur róslega mikið að óvart. Mhm. Mm Þannig að ljósadeildin, leikmyndadeildin, búningadeildin og og kameru deildin og allir bara vita nákvæmlega hvað er fyrir að gera. Mm -hmm. Og það auðvitað þjappar öllum saman og þá þartu minn í tíma. Mhm. Mm Leikarar afmi kunnalst að gera og mhm. Mm Leikstjórinn veit hvað þeir að keyra og og svona. Þetta er bara þau vinnubréð sem aðir er veru. Er það að búa breitt Men menn voru kannski aðeins svona að meira lígi glað en það mm -hmm. er að spáu þetta. Mm -hmm. það, það er að það alltaf að spáu spekulur en en mesta sem ég mann eftir það er að gera 15-17 tökur á sama skotinu sko. Já. En það var líka svona tæknilegt skot sem mann varð að smetla sko. Mm -hmm. og, það var já hílmar í síni, hérna, í eins og skepnan deyr. já. Það var svona mjög flott, sko, það sem að ég keiri bíl úr hlaði mm -hmm. og kameran eldir, sko, bílinn, hann fyrr svona, fyrr niður brekku og hverfur, mm -hmm. kameran uh, myndaði henni liftist upp svona í rólegitum, fyrr upp á fjalskar fjall, sem er hennar, þegar allan ringin á þess að klift sér, kemur svo tilbaka, þá fyrir allt inni músíkin að breytast, mm -hmm og myndanvílinn kemur tilbaka og þá er þröstu Leo sem að leka móti mér í þessari senu mm -hmm. og þetta hefur hún heitin mm -hmm. þá, eru þau, þá kemur kameran til þeirra það komið nýr dagur og þau eru búin að meðan að kameran fór þennan ring þá hlupu þau og skiptum fött ah. og, og músikin breytist á miðli þannig að hún er sess að að æfa sig og flöytu Og hann er að skrifa mm -hmm. og hann er í alltaf hennu fötum og á alltaf hennu stað heldur en hann var á í kveðisenninni. Ah. Þetta er hvergi klift. Og svo var náttúrulega risastór Dolly sem þurfti mm -hmm. til, a, til að tak skjóta þetta mm -hmm. og það sem gerðist í raun og veru, það klikkaði ekkit með ma Dolly var svo stórt mm -hmm. að það aðeins hann hreyfist mm -hmm. og þá hann hreyfist allmyndin. Um þess vegna þurfti að taka þetta svona oft sko 17 sennum Já Það er rosalegt Já, það þú veist ég svo þegar myndin er á 12 metra tjald mm -hmm. eða reyfist bara halvan sentimentir þá bara eins og síðar skjaldi mm -hmm. Þannig að myndanveljum var að fara alveg á þess að er í neinn trublun sko um að, þetta, búið... þetta var skó sko útskriftamind hjá Hilmari Þannig að ja. Hann að við svona... Eftir meðlið með því, mann líka eftir hérna, er ekki lægið hérna, hvað lag var aftur sem að... Allum ha... lurkum laminn. Sem að þessari mynd. Já, sem Bubbi Mortensen. Einmitt, einmitt. ja. Komalveg heil plata líka, mm -hmm. eins og skeppnandi eftir. Mm -hmm. Ég söngu ykkur tveðaður úr lögðu ás. Einmitt. Og Edda söngu náttúrulega líka, hérna, Önnur sjónarmið. Önnur sjónarmið, einmitt, ég mann til því það sjónar með ekki já. ég er nú entra ekki góð svungveri mm. en hérna við erum búin að tala um einmitt uh, uh, hérna gissis sigurson blæssu sin minningarnar svæta hefurum heitin eh uh, þú lentir í atburði sem að nota bara illa öll þjóðin uh, stóð með þér þegar að þú mistir konuna þína hérna. ja ja hvernig var að Hvernig er að reyna að finna æðruleysa eftir svona atburð þar sem að í raun og eru þetta er drukkinn aukum sem að keirir á okkur? Það tók náttúrulega langan tíma sko. Mm -hmm. En þú veist, þetta hefst náttúrulega endanum einhvern veginn mm -hmm. og hérna, já, já, það var, hvað það eru 32 ár síðan eitthvað. Mm -hmm markeraði þegar þú getur hort á þetta núna úr svona, svona hérna, þegar það liðið svona langt sérðu að þetta hafa markeraði eða breyttir sem einstaklingi Það er þetta fyrir mig að segja það mm -hmm. <laughs> örglega hefur það gert það Já. á einhvern máta og hérna og hérna lífið verður náttúrulega breytist mm -hmm. og um, það er hérna um, hvernig það breytist, ég veit ekki hvernig hvernig maður á útskýra það sko Nei. en uh, það tók tíma að vinna sig út úr þessu mm -hmm. þetta var svona þetta var djöfulegt mm -hmm. mm -hmm. já en svo kynntist ég ungri konu mm -hmm. við giftum okkur 92 og erum gift enn og eigum tvo stráka mm -hmm. þannig að Fannni breyttist hann alltaf líka. Já. Akkurat. Langan samt að spyrja, ég spyr fólk oft svona lokum hérna eftir allan þennan feril og allar þessar reynslu og allt sem var gangið gegnum. Hvað æðu vera að gefa sjálfum þér ráð, segjum að værir 18-19 ára og og myndu nú taka mark á þínu megin ráðum, komu með allar reynsluna sem mót komu meita í dag. Hvað hvað ráð myndir þú gefa sjálfver? Hey sjálfum mér. Já. Af <laughs> því ég gefna að þú Já, það er náttúrulega eins og Gísli heitin Halldórsson sagði, ég get alveg bara vitnað í hann að það er að leggja sig allan fram er að döglega að vinna í því sem að maður fær í hendurnar uh -huh. og, og leggja sig vel fram við allt sem að maður gerir uh -huh. af því að auðvitað auðvitað getur maður fengið upp í hendurnar hluti sem að kannski er ekkit alveg í stöku uppáhaldi hjá manni Uh -huh. til að byrja með uh -huh. Uh -huh. en maður má í aldrei láta það sko afvegarlega sig uh -huh. af því að ég held að maður eigi alltaf að hugsa fyrst og fremst sem lísta maður ég er að gera þetta ég þarf að læra þetta, gera þetta kunna þetta, ég legg þetta svo á borðið fyrir aðra uh -huh. og ég get ekkit verið að bjóða þeim upp á sjálfan mig þannig að ég hafi eitthvað kasta til höndunum Rétt. þannig að það er að vanda sig vera duglegur og eins og gísliflega það sagði við mig það er bara einna sem maður getur ger það er að leggja sig allan fram það er mikil til í því já, já. en það er alltaf að spurja um að því hún nefndi gaggrínandur hvernig er þó að vera búna að leggja sig allan fram og fór slæman gaggríni? Þá hugsaðum að Ísir vita ekki hvað er að tala. Var það alltaf þannig? <laughs> nei, nei. Öðvitað, það fyrst... kemur mér einslun að ná að hugsa þannig. En fyrst þegar þú fyrst læma gaggrinni. Já, það tekur, tók það rosalega nærri sér sko. Hvað las ég að Jónviðar hafi skrifað eitthvað til henni? Já, hann skrifaði um í Don Styrfiðkjörnum Don Sjóa 1995 með hérna honum Ríma Stúminans, mm -hmm. uh, litáðíska Sem hafið þagnirnar? Já, Og hafði alveg gríðarlega áhrif á okkur sem unnu með honum. Mm -hmm. Alkjöldi að bara einstakur maður sem rak og fjörur. Mm -hmm. Og ég man bara þeirra gömlumennirni, sko, Gunnar Eyjálsson og Robert Arfinnsson og þeir voru að hlusta á hann, sko, náttúrulega í gegnum tulk, þá bara lyftust þeir í sætunum, svona. Hara. Og Gunnir sagði, ef ég hefði nú fengið svona leikstjóra fyrir 25 árum, <laughs> þeir voru á rosalega hrifnir á hann, sko. Mm -hmm og þá fór hann mjög dýra leið með, með Don Juan og við þetta koll var bæði stikkinu daldi mm -hmm. og hugmyndin hjá honum var svo að, að það væri raun og veru hann væri svona gamallover mm -hmm. og hann væri líka listamaður hann væri ástríðumaður mm -hmm. og þegar að væri ekkit slíkt í bóði, engin list og engin ást, þá var hann eiginlega bara það var eiginlega bara slöknað á honum, sko mm -hmm þú veist það þurfti eitthvað uh, æðislegt, skáldlegt eða einhverja fallega konu til þess að kveikja á hann og þess að millir þá svona einhvern tíðin dinglaði bara um og, og, og hérna og svo að Siggi Sigurus með mér og hann var alltaf að reyna að peppa mig og, og, og þú veist og, og hérna og hinn var eiginlega bara í einhverju svona sjálfskipuð þunglindi mm -hmm. og Jón sagði held ég um mig að að ég hefði luf... hef lufsast um sviðið eins og eituljufjarsjúkling. <gjum> <gjum> þetta er skemmt til orða. Já, svo kom Jón Ólaðsson hérna tónlistamæðu, sagði við komum til mínu og sagði á hvað þetta myndi mig? Ég held að húnum fannst þetta frábæðsýni. Hann sagði, þetta myndi mig á Elvís Pressli. Nú? Já, svona var að norðin sko. Hann var bara algjörlega ástriðulös. Það var ekkit gaman. Það var ekkit þú að það þurfti svo mikið til þess að vekjan kveiki í honum, kveiki honum. Mm -hmm. og hérna, marga góða sögur til að þína þegar mm -hmm. hann var lokaður inn í herbyggjónu og börðu á dyrnar hjá honum og mm -hmm. að reyna að fá hann og það, þeir voru alltaf að finna upp á alveg ótrúlegustu hlutum getur þeir dráttavílar mm -hmm. og, og vakna og já, herr, það geti verið gaman og opnaði dyrnar og þeir fór út í skóga að keira Sumir stóðu á, vagn, á vagninum og spurning hvernig hverða er að myndi standa lengst á, á kerruni, sko. Jóha. Eða keftu móturhjól og fóru inn í bevel í Hills og voru að rekja fræja fólki, sko. Uh -huh. Og stóru um svona halliti, þú veist þetta var allt orðið svona ekstrím. Ég skil. Svo var einsegnaði dansjóðan sem við varum mjög, mjög skemmtileg að hann er alveg missið sig og fyrir að tala um listina og skáðskapin og allt og þá þúst veist, þar bindan. Það er svo ástriðum ekki, sko, og Siggi tók svona risastóran kaðal og, og svona teipaði utan að kyrða hann alveg líf, sko. Það var íminsleitt svona skemmtilegt sem að Jón var ekki alveg að fíla Nei. að marta þessu, sko. Nei. En Jón kendi mér nú hérna, í leiklæsskólan og alveg frábær kennari mm -hmm. og hefur alltaf öllu bara haft sína skoðari. En að því mér erist þetta að vera frábær, frábær, frábær skilabó, sko, af því að ja þó má var fyrst sko um sinn því kanski ma gerir eitthvað og gerir sitt allra bestu og síðan fámaður eitthvað gaggrinni sem er slæm að þá tekur ma við næri sé er nú einhverum punkti náttla kemst ma á þann stað að það eina sem ég get gert er að gera mitt besta og síðan bara sleppja þökunum að maði. Og það var ekki nóg gott þá geti ég alltaf on sagt heyrðu ég gerði mitt besta sko já jó ég gerði mitt besta og hérna ég sem fyrir var lagt mhm eh skort men það er bara þann er Hann er þetta bara. Einmitt, en það munur á því að fá gaggrínin fyrir eitthvað þar sem ma veitar ma að maður hefði getað gert betur eða fá gaggrínin fyrir eitthvað sem sér okay ég hefna Já. mögulega gæti ég gert betur en á þessum punkti var ég bara að gera mitt besta sko. Já já, svo líka ef að gaggrínin er svona skipulega sett fram og og sett fram á svona ákveðnum máti ef hon er ekki rættin. Einmigt. Ma það er svolti svona það er skil þarna á milli kort tá er rætni í gangi eða kort þetta er hreinlega bara verið að, að Mhm. Mm men, men, men bara menn og konur eru bara lísa þí Hvað, hvaða upplýðum þau höfðu af, af þessari sýningu sko? Akkurat. Hmm. Akkurat. En það er svona... Það er það... Er það... Þetta er loka skilaboð. Gerðu þið besta. Alltaf. Já. Legðu þið allan fram. Legðu þið allan fram. Er ekki bara vera nákuð góðir? Jú, jú. Hey, við getum verið hérna endalaust. Sko. Já, við getum, við getum, tekið, við getum tekið, langa þögn. Til að sýna fram á mátt fagnarnar. En ég held að fólk nennir ekki að hlusta ó lengi á fagnir sko. Nei, það sem er rétt því. Það. það er svo leið. Ekki eins og það var í í kom le rússnesku bíómynduna sko. Menn voru þögguðu bara í 10 mínútur sko. Auð <laughs> <voru> að hugsa. <laughs> Það var að verða að sýna sko, hvað við var að hugsa mm. og þá átti þú að fara ímyndaðir hvað hann mm. var að hugsa mm -hmm. og þar með varst þú orðið mótíverður mm -hmm. og það er auðvitað líkildin aðeins og það er að, að, að áhorfandi sem slíkur hann mótí þetta hefur þannig áhrif á því að, því að þú Já. þú ferð að hugsa Akkurat. Akkurat. Þú ferð að en þú ert ekki matadur Akkurat. Akkurat það skilur eitthvað eftir frímyndunar Já, þú mátt vera með Akkurat Er þið gaman að fá þig? Já, takk, takk hverju að taka við mér Takk hverju að Takk